Wakati Basiri, aki watayari mefanikiwa kufika kuni basement kwa kuruka, wenzaki wakapandisha tenajiu Gorofa la Kwanza. Hapa na hapa upanaitaji kupaelewa kwa umakini zaidi. Katika majengo yote ya Gorofa, huwa zinawekwa njia au ungazi maalu mkuwa jiri ya mtu kupita pali na potoke hali ya taaruki na hasa taaruki ya moto. Njia au ungazi hizi zinaitua Emergency Fire Exit. Katika jengo hili ngazi hii ilijengwa katika namna mbayo kama mtu wakipita na tokea chini kabisa ya jengo kunji basement. Lakini anakuwa hayuko ndani ya basement kwa ni kunakua na mlangu wa lift unau mtenganisha yei na ndani ya basement. Na mlangu huwa lift unaukuta hapo wa ufunguki kwa kuwa lift haifiki huku kama nilivoeleza. Kwa hiyo hapa unakuta mlangu wa lift ambao haufunguki na mlangu mwingine mbele yako ambao Unaweza kufungua na kutoka nje. Lakini kitu ambacho wengi walikuwa hawajui ni waze hawa walikigundua bada kufanya utafiti kipindi wanapanga mkakati yao ni kwamba, mlango huwa lift ulikuwa unafunguka kwa ndani. Na hii, ilitengenezwa hivi makusudi na wenye jengo ilikusaidia kufanya usafia umarekebisho kwenye shimula lifti. Kwa hiyo waze wale walipopanda mpaka garofa ya kwanza. Wakatumia njia ya dharula na kushuka nayo mpaka chini ya jengo, Na kufika nja basement Na basili ambaye tayari yupo ndani ya basement ya kwa wafungulia mlangu wa lift Pia kumbuka hapa hakuna shimu la lift kwa kuenda chini Kwa kuwa ndiyo mwishu wa jengo ila kuna shimu ya ni wazi kuenda juu Kwa hiyo baada basili kwa wafungulia tayari wote wakawa wakondani ya basement Kisha wakafungua ule mlangu wa kio nilio ueleze ya mwanzoni Na baada kufungua hapa unakuwa ukombele ya mlangu wa volti enyewe amba uki ufunga tu unakuwa uko ndani ya chumba cha volti lakini kama nilivoleze awali kwamba ukifungu wa tumlangu wa kio unakuwa na sekundes chini kuingiza tarakimu za siri ukutani kwenye kipat ili kufanya alamu istuwe mlio kwa shiria uvamizi na kutuma meseji kuenda polisi na kwa kuwa hawakua na tarakimu hizo za siri basili ya kaifunga raka raka hiyo kipati ukutani na kukata nyaya katha kwa ufundi ili kufanya alamu hiyo isifanye kazi Hii ilifanikiwa kwa asilimia hamsini peke. Kwani ni kweli alamu haikulia lakini meseji ilitumua kwenda polisi. Polisi wakawasiliana na kampuni ya HGSD ambao wakatumamtu kwenda kunye jengo na alipofika kunye jengo na kukuta mlangu ambele haujavunjua. Akachungulia ndani milangu pia haijavunjua kumbuka waze walitumia mbinu nyingine kuingia sio kufunja mlangu. Na wala hawakuona purukusha niyo yote, haka wapigia simpolisi na kuweleza kwa kifubitu false alarm, kuamba ni matatizo tu ya kifundi ila volti ikosalama. Hakujua kabisa kuamba, wanaume, wakondani, wanashugulika. Baada ya basili kukata nyaya za alamu, mioyo yao ikatulia wakajua wakosalama. Sasa walikuwa mbele ya volti na kizingiti peke kilichobakia mbele yao, Kilikuwa ni mlangu wa volti. Mlangu huu ulikuwa wachuma na nimnene sana. Ukiwa na centimeter hamsini na ulihitaji uingiza mfululizo wa tarakim za siri. Yani combination iliweze kufungua. Hapa ilikuwa ni zahiri kabisa kwamba. Wasingeweza kufungua mlangu huu. Hivyo njiapekea mbayo walikuja wakiuwa midianda kufanya ilikuwa ni kutobua ukuta. Walikuwa wamekuja na mashine kabisa kutobolea ni drill yembo ya yao ilikuwa na inchialumasi walikuja na mashine him alumi yenye inchialumasi kusababu ukutoa voltibia ulikuwa na unenem kubwa yenye、yani、centimeter hamseni na uliye nguo kato farinzito hivyo kazi ya kuanza kutoboi kanza iliwachokuwa takribani masamaha tatu kutoboa matundu matatu yamduara yanayuingilia na yani overlapping cycles. Bada kutobuwa kakutena na jambu ambalo hawa kulitegemea kabisa. Mbele ya ukuta andani ya vauti kulikuwa na mgongo wakabati la visanduku vya watu kuifadhiya mali zao. Kabati hili litengenezwa kwa kunganishwa moja kwa moja kunyukuta. Hivyo haijalisho na lisukuma vipi haliweze kudondoka. Waze wakachoka. Hili hawakulitegemea na hawakujia ndana alo. Wakabishana sana kuhusu wafanya nini, lakini mwishowe wakakubaliana waondoke kwenda kufikiri zaidi, wanakabiliana vipi na changamoto hiyo. Kumbuka hii ilikuwa ni weekend indefu karibia siku sita za mapu mziko. Hivyo hawakuna wasiwasi kwano ufanya kazi wa volti, hawaji mpaka siku kuzi pite. Hivyo wakaondoka eneola tukio na kureji ema kwao. Kesho yake wakakotena na kufanya kikau kujadili na mna kulisukuma lirekabati ndani avolti, hili waweze kuingia. Baada majadili ya no marefu wakafikiana kuwa watumie mashini ya mtetemo ya ni msukumo, yenye wezo mkubwa kwa ajili ya kufanikisha hilo. Wakamuagiza mzee Jones kuenda kununuwa mashini hiyo, na hakanunuwa mashini muruwa kabisa yenye wezo kusukuma kitu chenye uzito hadi watanikumi, usiku waki wakarejia tena kunye volti. kazi kaindelea. Ili wachukua dakika kumipeke kutumia mashina uliokuje nayo kueza kudondosha kabati ili lukuli na wazibia njia ya kuingia. Baada ya kudondosha kabati hilo mze Carl Wood. Yule na thifu ambaye ndiye alikuwa muembamba kuliko wote pambuja na mze Jones. Ambaye alikuwa na stamina na fiti zaidi ya wote wakajipinyeza kunye wazo leotoboa na kuingia ndani ya volti. Wagatumia sekunzi maileofu ata jima mosisi kufungwa visando kuvia kuifadea mali ndani ya Volti, ndani ya Volti kuli kwa najumla visando kumi atisa shtina sita na, na mpaka kufika juma peeli. Walifanikiwa kufungwa visando kumi atato shtina sita na ili kuo inatoshia. Walifanikiwa kuchukua kiwangoke kubwa jamadi ni zahabu alumasi na fedat slim viotevi kuna thamani za dia dolla milioni miambili za Amerikani. Kwa hiyo, wakafunga mzigo na kuondoka kuenda kugawana mzigo na kulapasaka na familia zao jumapili hiyo. Tukio, lilikuwa, limifanikiuwa kwa silimie miya moja. Jumane, baada ya wafanya kazi, kuja kazini ndipo lipogundua kuwa, volti mivunjwa na kuibiwa. Tarife katuma polisi na upelelezu kaanza mara moja, lakini kwa miezi mine upelelezi polisi ya wa wakufanikiuwa kungamua lolote kuhusu kesi hiyo, Ndipo hapa mbapo kesi ikahamishua kitengo maalum chawele di wahali ya juhunda ni ajeshi la polisi nchini uingereza. Kitengo kinachujulikana kama Flying Squad. Baade ya mezi minne uchunguzi hukuwa kitumia piche za CCTV kameda za jengo, jililopo mkabalo na jengo lenye voltilio ibiwa. Wakafanikia kupata piche ya gari leonekana kupaki karibu na jengo la voltilio siku wa siku ya tukio. Na walifuatilia gari hii, ilikuena milikiwa na mzee Collins Kenney, yule mtoto wa mjini mjanja mjanja, na hii iliwapelekea mwezi januari mwaka fumbili na kuminasita. Mzee Collins kukamatwa na bada maujia numarefu kwa wiki kathaka kire kuhusika na Tukio Hilo na kuataja wenzake. Badae wenzake wote wali kamatu na mwezi machi mwaka fumbili na kuminasita, wakafikishwa makamani na mwezi juni wote waka ukumiuwa miaka sita jela. Lakini master mindi mwenyewe wa Tukio hili yambaye hajulikani jinala keha lisimpakaleo hii. Na polisi wa mmbatiza jinala basili, hajulikani haripo mpakaleo hii na vitu vyote vilivuibiwa vinyethamani ya zaidi ya bilio ni mianeza Tanzania. Havi japatikana. Tukio hili ilinaingia kunye vitabu vya historia kama Tukio la ujambazi na nyethamani kubwa zaidi. Lakini historia kubwa zaidi ni kuamba lilitekelezwa na wazevi kongwe. Kipindi bado wa usiko wa Tukio hili ya ujaka matua, zilizaga habari katika mita ya landa ni kuwa kutokana na weledi na akili kubwa iliutumika kutekeleza Tukio hili. Iliaminika kuwa Tukio hili lazima aliritekelezo na majambazi sugu ambao. Kiawezekana wamiwai kutumikia kwenye vikosi maalumbi ya kijeshi kama SIAs au Navy Seeds. Ulimwengu lishikuwa na butuasi kwa usiko wa mkamatua na kutangazo kwamba, Ni vikongwe vinyi miaka zaidi astini na wengine sabini. Na huo ndio mwisho wasimulizi hii ya kisa chawezi vikongwe zaidi duniani. Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi naituwa Nanias Edgar.